Benvinguts i ben bentornats al podcast d'Altura Esponja. Avui eh, parlarem sobre el teatre, però encara millor Esco escoltarem un tros d'un programa que, eh, que es diu Amunt al Taló, Ràdio Sabadell, i posarem pues, turòsos de, de programes perquè sapigueu de què va. Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, al programa radiofònic que cada setmana, sense si falta, us apropa al Teatre Sabadellenc, el que està fet a casa i que repassa tot allò que passa als nostres escenaris o que està relacionat amb el món de les arts escèniques a la nostra ciutat. Imaginaos... I, i, I és per això que, eh, per conèixer bé les obres de teatre eh, a eh, les arts escèniques d'aquí a Sabadell, tenim eh, aquí a Sabadell la faràndula de Sabadell, que, eh, que... que em eh, vaig a mencionar quines obres fan. Eh la brancaneus i el mancaneus i el senans els pastor uh, el pastorès el al presa, el, el presa gegant, a i a la ve i aquestes són, vale? Ehm um, la la Blancaneus i els 100 és de la direcció d'Albert González, eh, el text és d'Albert González, la música és de Keiko Pujol i la coreografia és de Montse Algermí. La nova temporada de la de la faràndola recupera eh, un dels clàssics infantils més eh, reconeguts que havia ha aconseguit aplegar més de 10.000 espectadors entre Sabadell i Barcelona, la Blancaneus i els 100 nans. La, la comèdia musical del conte dels germans Grimm trenca amb els estereotips eh, i converteix el muntatge en una història màgica que fa generacions i generacions Enamora els, els més petits de la casa, tot plegat amb una particular escenografia i la qualitat global del muntatge eh, marca de la casa. Eh, té una durada d'una hora i 40 minuts al segon. El, el ple preseg gegant de la direcció Alba Grau i, i Xavi Clapés Uh, el test d'art és de, uh, uh, uh, Alba Grau i Xavi Crepès, música Miquel Tejada i Adri Mena, uh, coreografia Montse Arlemí i Mercè Sánchez i col·labor col·laboracions com Esving, Esving Copats Savicú. La Jana ha de viure amb les seves malvades ti tietes quan el perseguer del, del jardí, com, com parlar la màgia, fa un perec tan gran com casa, eh, casa seva. La nena s'hi si fica dins i descobreix eh, un curiós grup d'insectes gegants un sempeus, poca vergonya, un cuc de seda pessimista, una mànica romànica araña, un, una marieta maternal, una, una sàvia de rostre i una despistada cuca de llum. És per a tots els tipus de, de, de pobres i la seva durada és d'una hora i 20 minuts. I Aladí, Aladí, la direcció és del Joan BTA, Torrella i M y Miriam Vila, el text és de Míriam Vila i la música d'Udiol Padrós, la coreografia de Arialmí. Ariolmí. L'estrena d'aquesta temporada de la joventut de la faràndola és a l'Adi, un nou musical fresc i espectacular. Marca de la casa. Eric Alès, Llorenç Costa, Cristina Fabrero, David Medina, el capçaren el repartiment d'una pàgina sonora excepcional. A l'Adi atreparà els espectadors amb la màgia mil i une nits i els portarà el cor mateix de a gravar. Tot acompanyant els protagonistes fins al fons de la cova de les malavelles per aconseguir el tresor més valuós que s'ha vist mai. laèntiia o malavellosa. És una hora fa, a, familiar, per a qualsevol tipus de públic i la seva durada és d'una hora i 45 minuts. Uh, aqu aquest és el que fa, eh, fan a la faràndula i, bueno, i uh, seguirem escoltant totes les més del, del de la seca del taló, després de saber-ne, perquè també uh, usa, uh, a, a mi nana agafen idees Porque, é, é, por é por seu <música> por doncs ja tornem a tenir a l'estudi amb nosaltres el nostre cinèfil preferit, l'Edu Gil, perquè ens expliqui una mica les seves impressions sobre algunes de les pel·lícules que, que ara mateix aquestes setmanes estan en cartellera als cinemes Imperial i Eix Macià a Sabadell o també alguns altres cinemes que podem anar. Avui no, no podia faltar aquesta secció de la gran pantalla perquè la veritat és que tenim una quantitat de pel·lícules eh, bueno, molt interessant, no? que se n'ha parlat moltíssim els mitjans també i que estan sent un veritable boom, èxit de taquilla, no Edu? Tal? Totalment, suposo que parles del Carrà no Marcel? Sobretot no? correcte doncs sí, ha sigut un gran boom un, una revelació que ja porta més de 150.000 espectadors en tot Espanya i, i que realment bueno, està traient molta gent, que és normal eh, perquè no es parava de parlar de la pel·lícula Aquest, des que va guanyar el febrer l a, a l'Os d'Or al Festival de Berlín no s'ha mm. parlat més d'una altra cosa que aquesta pel·lícula i llavors clar, la gent tenia ganes Sí, sí, a més a més fa bon temps, hem acabat el... la pandèmia s'ha acabat, sembla ser, per tant, correm a... al cinema... No? Exacte, fa bon temps o els dies que plou, doncs, doncs la gent... Eh, també. I clar, eh, també hi havia la festa del cinema que, ara meva, hi havien 200 espectadors per sessió quasi cada dia per el Carràs. I tant i tant. Doncs va, comencem parlant precisament del Carràs de Carla Simón. Si el sol fos jornalets. No tant, si batre, ja aurim... Una pel·lícula, Edu, amb, amb actors i actrius no professionals, no? que són veïns i veïnes del poble del Carràs, que um, són aquests personatges d'aquesta família, no? el pare, la mare, les filles, el fill gran, l'avi, l'àvia... Correcte, podríem estar parlant d'una pel·lícula um, documental, realment. Mm -hmm. El ho que passa que no, no, és, però no ho, ho és, bé. perquè realment tothom... Um, hi havia un equip darrere i tot estava ficcionat en la majoria de les parts. El que passa que els actors ja partien ja d'aquesta coneixença i de dedicar-se en el sector i, i tot ser molt quotidià, sobretot pels nens i pels, pels protagonistes. Creus que I, ho han aconseguit, que sigui molt natural i molt, molt creïble? O què? Totalment, totalment. Bueno. Tothom diu que quan surt de la pel·lícula diu, és que és quasi com un reportatge de, de, de la televisió. I entres, i entres. I Repassem entres. una mica l'argument, si vols. Sí. La pel·lícula que parla d'una família pagesa, d'una família Exacte, nombrosa, eh? que s'ha dedicat... Als a... presseguers. la col·lecta de préssecs, no? Allà Exacte. La, en aquesta zona de Lleida, que els cultiva i els ven. Clar, i, i sorgeix un conflicte, i és que normalment els estius fan la, les collites, uh -huh. i sorgeix el conflicte de que aquest estiu segurament seria l'última collita que facin, després de 80 anys de generacions familiars, fent collites. Exacte. I no sé si es pot fer l'espoiler o no, però és per instal·lar-hi una altra cosa en aquelles terres, no? Correcte. Exacte. I, per tant, doncs, aquesta família s'uneix, no?, d'alguna manera. Exacte. I... Per fer aquesta última collita. Clar. No, i això, la pel·lícula realment... Mm, potser la gent esperava una altra cosa, mm. perquè ha vingut molta gent a veure-la, i jo recomano, si encara no, no l'han vist, um, que es miren el tràiler, que es documentin i que sapien que van a veure això, que van a veure un, un retrat bastant um, natural i, mm -hmm. i molt quotidià i que serà això, i res més. Um, però està molt bé. Uh, entres a la història, t'emociones... Però, clar, és eh? És a dir, si, si, si tu, per exemple, ets no, igual... No, tot, no. Exacte. Si tu, per exemple, ets igual que una família, llavors dubto que t'agradi aquesta pel·lícula. T'ha d'interpel·lar, realment, sí, sí. A mi em va semblar, Edu, que els personatges estaven, això, molt, molt ben dirigits, no? Que tenen molta veritat i que et creus que són família quan no ho són, realment, no? Clar, Carles Simón, la directora, ja mm. ho feia molt bé a l'estiu del 93, que és la seva primera pel·lícula anterior i transmetia sobretot amb les nenes, amb la, amb, amb les nenes protagonistes transmetia mm. aquesta naturalitat uh, aquest, bueno, en, en el cas d'aquella pel·lícula l'argument era que um, tenien una nova família i, i elles eren molt naturals i, i realment ho notaves que estaven en una família nova i, i, i en canvi aquí al revés i tot i així ho, fa, ho fan molt bé també aquestes molt bé, molt ben dirigides Mm -hmm. i molt natural, sobretot Sí, a mi m'agradaria parlar una mica amb tu de, dels personatges, perquè sí que és cert no?, que cadascú com encarna una cosa diferent o, o aporta una cosa diferent em va semblar a la, a la pel·lícula no? tenim aquest pare li costa, no?, haver d'acceptar que haurà d'abandonar aquestes terres, que està molt obsessionat amb això, que està irritat, no? Clar, la és la crisi de... també de, de maduresa, no?, de, de, una mica la... Bueno, aquest senyor ja hauria de tenir uns 50, em sembla, no mm -hmm. sé, però, clar, li arriba just en aquesta edat, que, clar, que encara li queden uns 10-15 anys per jubilar-se i, i ara què fas? Quan Exacte. portes tota la teva vida... Truncat, no? Exacte, bé trencar els plans. Exacte, després tenim a la mare, que és potser un tarannà més conciliador, no?, té més uh, cura de la família, que no s'encenguin els ànims més del compte, no? Exacte que també ho fa molt bé i després els tiets que eh, són uns personatges també interessants no? que sembla que potser no faran tant costat en aquesta família en algun moment bueno, normalment els tiets ho tenen eh, això. <ríe> sí, sí que serà aquesta lluita entre si resistim i volem ser pagesos i volem uh, seguir cultivant o, o no. és que el que transmet la pel·lícula també és, és, és la... El... És bastant comú que les famílies quan... quan passen coses d'aquestes. Exacte. Sí, sí. Els conflictes també ho transmet molt bé sí, perquè sí. la majoria de famílies ja ho, ja ho tenen. Sí, després també tenim a l'avi que també em va semblar com molt entranyable, no? Sí. Sí sí, sí, sí, sí, sobretot. Bueno, és un bon personatge. Sempre necessites un personatge com aquest. Sí, exacte. Bueno, ja, ja ha viscut la seva etapa, no? Ja... Exacte. Ell ja... sí que ha estat sí. pagès tota la seva vida, però també aquesta tristor, no?, de veure que allò que has construït de, acabarà de desapareixent o no està punt de desaparèixer, no? Um, molt bé. Moltes metàfores, eh, també, perquè això, amb, amb l'arbre aquest, amb, amb la figuera que representa que la gran figuera que tenen Clar, a la casa... podria ser uh, una mica la metàfora que tu potser vols dir és també el planeta, no?, una mica, amb el medi ambient. També. A mi m'ha donar aquesta sensació... Mm. Com va acabar, i és com si... Ens doncs ho estem carregant. Tot, exacte, no? és com si, per exemple, d'aquí uns 10 anys ens, fan, ens diuen que, que aquest serà el nostre últim estiu en el planeta i que ens hem de buscar un altre, no? També, també podríem extrapolar així, és, tens, tens raó. Després, els fills. Els fills també són superinteressants, no? Perquè hi ha aquest paral·lelisme entre els jocs de nens, no?, d'alguna manera, i el que, i les discussions dels adults, no? Ah, exacte, bé, bueno, i amb els adolescents i... sí. Els adolescents la filla adolescent sí que ja se'n comença a assabentar no? del que està passant, que hi ha algun problema no però, el però els petits no però la, la filla petita en aquest cas no és interessant això també molts, amb una, una pel·lícula amb, amb molts, amb, va fer l'efecte amb molt simbolisme no? molts elements simbòlics, moltes metàfores tu vas entrar, eh, Marcel? Ho jo ho vaig agradar, entrar eh? completament, eh, Ei, i ara agradar, posarem eh? la puntuació eh? Edu, quina nota li donaries? jo un set ben bo un 7, ostres, jo... No? Sí, eh? Oh, no, no, em va agradar molt, em va agradar molt. Per Però realment has d'entrar eh? en aquest llenguatge de... Si realment doncs, la seqüència dels conills o la seqüència de la nena jugant, les seqüències de la nena jugant, no ho connectes amb alguna altra cosa de la pel·lícula, clar, no a... veus tota la dimensió. Clar, et no? pot avorrir. Molta gent, clar, si no entra, s'avorreix i no li agrada. Sí, sí, i tant. Molt bé, doncs, bueno, tu també et va agradar bastant, no? Per sí, això. sí, sí, sí, jo vaig entrar també. Molt bé, molt bé, doncs va, passem a parlar d'una segona proposta, una altra pel·lícula que podríem anar a veure, que és El hombre del norte. Ahora, contempla. Està aquí. Una pel·lícula aquí. De, de vikings, molt fosca, eh? molt grisa. El color trobo que estava molt ben cuidat, eh? per això, però molt, molt fosca. No? què et sembla? He mirat molt. Molt bona també. És una història de venjança, realment, que podria ser d'Edura, però bueno, i de fet ho és, de Hamlet de Shakespeare. Clara. Primer té, va venir, la va versió nòrdica no? I després l'obra de Shakespeare. Sí, sí. I, però és senzilla eh? I és un pel·larga, llarga però, però va la pena. Explico l'argument una mica, què sí, Repassem-lo, Bé, bueno, una mica és el de Hamlet de Shakespeare, tu mateix ho has dit, no? És un, un nen príncep uh, que mata el seu pare quan ell era un nen, uns 10 o 12 anys, i ell ho presència, i a més presència la mort del seu pare pel, seu, pel germà del pare, que és el seu tiet, pel tiet sí, sí. exacte. i ell fuig, donat per mort, i quan fuig ell es torna un viking d'aquests... S'entrena, no? S'entrena, bueno, <laughs> ho passa clar, malament també. Fa, fa el també. canvi de 10 de anys a, a, adult i bueno, d'un cos, vam, espectacular. <laughs> sí, sí. I llavors torna per venjar-se, efectivament. Correcte, perquè, perquè el tiet teòricament eh, segresta la mare per quedar-se-la com a esposa i Uh -huh. Per tant estan sí, sí, efectivament, recreant aquesta, aquesta obra Hamlet de fet ell es diu Hamlet no? per, per tant Am... ah, sí. absolutament bé d'aquí sí, sí, sí, uh, el sí. que passa és que en un univers absolutament nòrdic no? de... correcte, i amb coses, amb coses sobrenaturals inclús uh -huh. sí, sí unes, això, amb, un, amb, un, amb, un, amb unes terres uh, completament diferents no? on hi ha bruixots, ens trobarem una mica de tot rituals, sacrificis sí, jo de, vull remarcar que, que el director de la pel·lícula uh, és la seva tercera i les altres dues eren pel·lícules de terror bastant diferents i bastant poc comuns. Val. És a dir, que les pel·lícules eh, no eren convencionals, és a dir, tenien un ritme molt lent, molt pausat, molt estrany, molt metafòric. I una marca no son... d'ell, de no? Exacte, i no, no eren molt de gran públic. Mm -hmm. I aquesta per mi ho és més que les altres, perquè és més, és més entretinguda, però pot passar que o esperis una altra cosa o se't faci llarga. I això ho puc entendre. És llargueta. És llargueta, dos hores deu dura. Mm -hmm. Però si vas entrenat i preparat, jo que està molt bé. Clar, amb un ambient, això, fred i bruixots i no, bruixes... No, seqüències... hi seqüències... bones, eh? Sí, molt ben rodades, eh? Clar, amb l'oracle... Hi ha tot de figures també de la mitologia nòrdica. Es recupera moltes coses de la mitologia nòrdica Exacte. per ambientar-ho, no? De, de, de la, els déus i la, la, la, la valquíria, les, les valquíries en algun moment. Sí sí, sí, sí, té aquest punt sobrenatural... I misteriós. No? I misteriós que... A mi em va, em, va molt, bueno, em va agradar molt, em va agradar poder detectar que ja al final és la típica estructura del viatge de l'heroi eh, ab, absolutament no? I, i sense massa artificis per intentar-ho dissimular, eh, no? d'aquest personatge que té un propòsit perquè ha de penjar... Al... No té res més, és, a dir, és entretinguda per això, i, sí, i tu és, estàs, sí. estàs intrigat tota l'estona, bé, què passarà, com, com ho farà... I... I es fa esperar també es fa esperar, sí, sí, sí, bueno, però ell voldrà fer justícia no? salvar la mare és exacte, sí, i amb una seqüència de final Spires, sense comentar-la però espectacular molt bé, molt bé, doncs també la deixem anotada i anem a per una tercera que és XX Las hijas del granjero, toma uno Quiero hacerme famosa Wayne Las mejores actrices lo son No hay nadie como tú ahí fuera ja per què? És bona, és bona, Edu. Eh? L'has El Toni també l'ha de mirar. L'has mirar, Toni. Una pel·lícula que comença com una comèdia, Edo i acaba com una pel·lícula pornogràfica, però que, que acaba sent... O sigui, acaba sent una carnisseria, allò. Una pel·li de por, molt interessant. Diferent. Totalment diferent, esbojarrada, eh, pot semblar pel·lícula de terror, però el punt d'humor no pot faltar i això s'agraeix. <ríe> hi ha moltes pel·lícules de, de terror entre cometes que han, que han triomfat per això, no? Perquè tenen per l'humor. El, el, el punt d'humor, sí, sí. Amb el tema de, la, amb el tema de fons de, de, de, la, de la líbido, no? del sexe, de la gent jove, de si s'han de contenir davant d'aquest pecat o no... O... Clar, però això està ambientat si als anys 70, la pel·lícula, mm -hmm. en ple època hippie, amb... Però les llibertats també, Les llibertats sexuals, contra no? els... La, la gent gran, conservadora, a la part profunda de Texas... Ara repassem una mica l'argument, es tracta d'un equip que han de rodar en una granja molt apartada, secretament, una pel·lícula pornogràfica sobre les filles d'un granger. Correcte. Val. I a partir d'aquí els propietaris d'aquesta granja doncs, són uns vells bastant mica d'amens. No? Malalts, vaja, i quan ho descobreixen tot, allò... Canvia completament la pel·lícula, vaja, no direm, no direm massa cosa més, no? Es converteixen en, en una carnisseria, ja ho hem dit. Molt imprevisible. Però amb moltes referències. Amb moltes referències, sí, sí. És dir, és un clar homenatge a totes les pel·lícules dels anys 70 de terror, tant, o inclús 60, perquè la referència la clara és Cicosis, també. També podria ser la Lamentança de Texas, és la més mm. també clara. I... Que per tant tindrem escenes de la dutxa, l'escena de... Tot, tot això ho tindrem. El resplendor també, eh? Sí, sí. Moltes sí. referències a Kubrick aquí també, aquests planos picats de la dona vella, la dona gran, que està habita... a ah, l'habitació prohibida de l'hotel Overlook, no? Ens transporta una mica. Sí, sí, sí. L'escena de un... l'Astral, el Jack Nicholson, tot això ho, ho tens. Ho té, I eh? si i, ho pots apreciar és fantàstic. és un homenatge ben fet, perquè és conscient, són pel·lícules que el director i els creadors... Um... Sí. Són grans admiradors i ho traslladen aquí amb, amb sense cap tipus de pretensió i la veritat és que ho, ho acerten i, i queda bé i, i funciona. Totalment. I amb, I amb un altre tema interessant aquí eh, calçat que, que podria ser el del sexe a la tercera edat, no? de, de si la gent gran encara es veu... Eh... Uh, maca o no, no? De, si, de si poden dur una, la vida que porten els joves o no i és un tema que es parla poc eh? sí. i aquí ho introdueix molt bé i... i és raro que ho introdueixi però bueno, queda, clar, però no queda malament funciona en, en argument quina nota li, li posem, Edu? Mm, clar, ser pel·lícula de terror jo últimament estic mal acostumat que no no te agradat cap exacte. i aquesta per mi és un 6-7 ben fet jo crec que val la pena veure-la. Un 7, un 7. Un 7, va, posa'm-hi un 7. Sí, sí, sí. Vale, perfecte. Doncs anem a parlar d'una altra proposta més, que seria aquesta tan esperada Doctor Strange. Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces... Molt esperada, Edu, perquè introdueix el tema del, del multivers, no?, que ja els fans vist, ho estaven esperant. Ja ho havíem ho vist. vist. Ho havíem vist a Spiderman, ho vam poder veure en alguna sèrie que havien estat a Disney+. Sí. Però sobretot, pel primer que ho vam veure, va ser una pel·lícula d'animació de Sony, mm -hmm. que era de Spiderman, i que es deia Spider-man Spiderman Universo, de l'any 2018, sí. i allà ho vam veure el primer cop. I allà vam veure que a la gent li agradava aquest tema i han volgut... Sí, perquè admet moltes possibilitats, no? la gràcia i què ens trobarem aquí, Edu? Bueno, una pel·lícula que podem veure que en aquest univers tan gran que és sí. de Marvel, podem trobar encara propostes fresques i, i que no, no estan malament, és a dir s'allunyen inclús de, de, de coses anteriors i això és, és important remarcar i, i, i trobo que està molt bé perquè clar, vulguis o nou tu és una pel·lícula de superherois i, i ja estàs veient quasi sempre el mateix Sí. I ara veus un intent per part de, de, de bé, Marvel voler una mica de frescura una mica de coses, mm -hmm. idees que trobo que... Els, els Som... que no siguem tan, tan, tan ultrafrics de l'univers Marvel també ho podrem seguir, bé? Eh? No, no, no, no, no, he de dir que si no, si no has vist en anterioritat amb, per exemple la sèrie de, que tenim a Disney Plus de Bruja Escarlada i Vision o segueixes una mica l'estela de, de l'univers Marvel, jo trobo que perdràs bastant, costarà una mica trobar el fil l'únic problema que té aquesta pel·lícula és això que, o sigui que es si tu hi vas fent... directament podrà costa d'entendre l'argument no? sí, dir. una mica bueno, molt bé, molt bé quina nota li posaríem? un 7 Sí. I què ens explica, aviam, perquè jo això t'ho volia preguntar. No, no, un set com a univers, a dins, a dintre de l'univers com a pel·lícula, aviam, és un 5, un 6, Val. clarament. Sobretot els efectes, a mi hi ha algunes coses que no m'han acabat d'agradar i està una mica tret. Home, doncs això va bastant important en aquesta pel·lícula. Evidentment, evidentment, perquè són els efectes, però passant Clar, hi ha, coses, hi ha tants efectes, tantes seqüències, que és normal. Jo mm. et, et volia preguntar, Edu, per l'argument una mica, però, clar, no sé si m'atreveixo, perquè <ríe> ja m'has dit clar, costa molt. No, el problema és que unes coses importants de l'argument és no saber-ho, perquè pots esperar qualsevol cosa, necessites saber... és millor no saber qui és el dolent, moltes coses. Mm -hmm. És millor trobar-te-la des de zero, sense saber de què va, i a partir d'allà... Molt bé, doncs Edu, ho hem, de, ho hem de deixar aquí, ja tenim una mica de guia d'aquestes uh, pel·lícules que podem anar a veure als cinemes durant aquestes setmanes, si ens ve de gust ens uh, trobem una altra vegada properament en una nova edició de La Gran Pantalla. Gràcies Edu, Perfecte, bona Gràcies. setmana. Els dimecres al el vespre a un al A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc. I arribem al final del programa i, per tant, és el moment de les recomanacions teatrals amb la nostra crítica experta de la cartellera de Barcelona, l'Alvira Frank. Elvira, bon vespre, Hola, bon vespre. Doncs bé, bé, bé. Hi ha propostes molt interessants, eh? Hi de, de, de petit i mitjà format, sobretot. No, no només propostes en grans sales, grans propostes, sinó que també podem trobar joies eh? molt interessants en aquests espais. És el que hem és... sempre, eh? A les sales petites es fa molt bon teatre. Uh, potser no és tan conegut, no?, però que... S'està posant molt de moda, eh? Sí, s'està posant de moda, sí. Equilibrada, Perquè no? Perquè s'exhaureixen entrades ràpidament en aquest, aquestes sales petites, eh? Esclar, avui... menys localitats. Exacte, són menys i la gent hi comença a anar més, també, eh? Que també hi ha actors ben coneguts eh? Que estan en les sales petites. No és allò mm. de dir... És que un actor conegut va a la sala gran. No, no, no. No, no té Pots res trobar... a veure. No té res a veure. No té res a veure. Avui parlarem d'una sala mitjana. No és petita. Però <ríe> bueno, dues sales, però totes dues. La, la primera que parlaré és mitjana, és la sala Bequet. Uh -huh. uh, com has dit al uh, començament, doncs una obra, doncs... Sí, futurista, diria jo, eh? Yeah. Que és l'altra de Roc Esquius, uh, com hem dit a la sala Bequet, una proposta dirigida per Sergi Balvel. Un espectacle de corredisses, entrades i sortides, hilarant i vibrant, que tant l'autor com el director, han sabut donar-li el ritme adequat. El públic, per entrar a la sala de butaques, ha de passar per un estrany passadís. No entren per la sala per la porta principal que estem acostumats a la sala de baix de la béqueta, eh? sinó que fa tot un recorregut que ja et va ambientant una mica el que aniràs a veure. Arribes a l'espai escènic i trobes un escenari profund, poc profund i llarg, molt estret i llarg. Mm -hmm. Hi ha unes taules amb les seves corresponents cadires i uns teclats. Tot és blanc i blau. I els personatges també van vestits blancs i blaus. Tot fa pensar que som en un temps del futur. Un futur que potser no està tan llunyà. I que tant de bo sigui els més remot possible, la veritat. Francesc Casanovas i Aleix Ferrer són els protagonistes d'aquesta esborgerrada funció. Els dos actors fan tots els papers de l'obra. Un empresari, un director d'empresa, un enginyer i el seu jove ajudant, un empleat i un robot. Justament, el producte final que han de fabricar és un robot perfecte. Un home a màquina que tal vegada pot substituir a l'ésser humà i que pot ser l'element de companyia per a les persones que es troben soles. I pensem, potser la nostra humanitat és tan solitària que ja ens hem tornat tots plegats una mica autòmats. Un argument que, com molts d'esquius, és de ciència-ficció, però que amaga un gran sentit sobre l'amistat i l'ètica i que fa reflexionar sobre els valors humans. El text és ple de jocs de paraules difícils de memoritzar per la repetició de les paraules i el ràpid que les diuen els actors. I, a més, cada paraula pot tenir un sentit i un significat diferent. Molt ric, eh? El vaig, vaig trobar, un, el, el guió, sí. molt ric de paraules. Uh -huh. eh, ja no és la primera vegada que Sergio Balbel dirigeix una obra d'esquius. I uh -huh. he pogut comprovar que formen un tamment molt compenetrat i que totes les seves propostes són bastant mm, sorprenents, diguéssim. En aquesta ocasió, el més ressaltant són les extraordinàries interpretacions dels dos actors, fent uns sprints de canvis de personatges prodigiosos, amb unes expressions, gestos i moviments fenomenals que s'hi deixen la pell suen, que no acaben... Estats... Sí, sí, en cert, fins a cert punt pot semblar fins i tot com un exercici de, de vaudeville, gairebé, no? De, Sembla. De canvi de papers, no? Que és una cosa molt de, de comèdia desenfadada. No, no és un vaudeville, però sí que aquestes però... entrades i sortides, aquests canvis de papers... Entrades i sortides, plegat, fas, exacte. T'hi fa, fa pensar, un vaudeville. En un context eh, molt, eh, clar, molt, això, molt, molt futurista, com molt, és a dir, com, com una fórmula, però en un, en un espectacle on el guió no va per aquí, no? No gens, no gens però en canvi les actuacions sí Sí, sí, sí. Eh? Una obra que, al començament, personalment, a mi em va costar entrar en l'argument, fins que no vaig identificar mm. cada personatge, no em vaig gaudir plenament. Mm. Un guió, que jo diria aparentment senzill, com deies, que per les interpretacions i pel sugeridor del text, fa pensar fa passar una estona divertida i a la vegada fa meditar sobre el futur de la condició humana. Mm -hmm. És una obra que es podrà veure fins al 29 de maig. Molt bé, ens sí. va agradar, eh? Ens sí, agradar és, és per passar una bona estona a riure, però que no dius riure i prou sinó que llavors hi vas trobant fons no? uh -huh. I, i vas trobant un argument doncs, amb, amb suc, que diem Clar, sobretot el que suposo que sorprèn més és, és aquest, aquest plantejament d'això, de, de la robòtica, de les noves tecnologies d'unes no? uh -huh. proves amb, amb uns androides Això és el que sorprèn més perquè normalment les obres de teatre no acostumen no no són... a tractar aquest tipus de temes uh -huh. així no? Però és molt de l'autor, eh? Totes Clar, les obres que els quitell és, és sobre així, això, sí, uh -huh. sí, sí molt bé, molt bé. Sí. És recomanable. Què més? Tenim una altra proposta, no? I tant, una altra proposta. Una proposta molt contradictòria amb opinions, eh? Uh -huh. Molt contradictòria, jo ja he dit la meva opinió, però he llegit crítiques molt diferents de la que jo diré. Eh? Com sempre dic jo, dic com ho he viscut jo. Eh? Uh -huh. És unes abraçades insuportablement llargues del rus amb nacionalitat polonesa Ivan Vilapaipa. Vilapaipa. Oi, és que costa molt de dies en rus. <laughs> al Teatre de la Biblioteca de Catalunya, dirigida per Ferran Otzet i produïda per la Perla 29. Uh -huh. Música constant i en directa. Magnífica il·luminació. Una cortina que, quan s'obre, eh, veus un espai escènic buit, sense cap escenografia, però molt surprenent. I un espai molt profund. Agafen mitja nau, si heu estat a la nau gòtica, agafen només mitja nau. Tot lo altre quan s'obre la, la cortina aquesta negra, però és aquella profunditat. I, i, I penses que buit, però que, que sorprèn, eh? Tal com he dit, sorprenent. Tot un conjunt de d'el·licients que es barregen i es fonen per presentar un espectacle màgic o la paraula pren una dimensió especial. Els personatges es mouen, fictic ficticament, entre Nova York i Berlín, dues ciutats ben diferents l'una de l'altra, igual que que els personatges, que també són força diferents uns dels altres. Eh? Quatre persones que, a causa de l'avoïdor de les seves vides, es submergeixen al plaer de les drogues i de la beguda. I això farà que encara es sentin més sols. Uh, unes angoixes, tenen unes angoixes, unes insatisfaccions, mancances efectives, sense esperances, ni cap referent, ni cap ideologia les vides de dos homes i dues dones que s'entrecreuen i s'endinsen en una ruta cap a l'infern, moguts per una veu misteriosa, una veu que els vol ajudar a trobar-se a si mateixos. És un tema difícil, per començar. Eh? I que si no et deixes seduir per les metàfores i les faules, i si no et deixes emportar per aquesta màgia, una es pot sentir com perduda entre filmacions, dibuixos... I, i, i un test que, que a vegades costa de seguir, tot i que no és sorprenent fins al final, al final a mi em va sorprendre molt, sí. però si no et deixes seduir per tot ja. això, és mm. com avorrit, perquè és, el, els personatges estan estàtics, parlant de cara al públic, algunes vegades tenen diàlegs entre ells i ni es miren, eh? és, i ells mateixos doncs, fan de narrador. Unes actuacions sorprenents i genials de la Paula Amàlia, l'Alba Pujol, el Martí Salvat Morín i el Joan Soler Martí, amb la música persistent de la guitarra elèctrica de Jordi Busquert-Lovida com a principal element. Una mm. imaginativa i deliciosa representació cuidada fins a l'últim detall. El, el Ferran el Lutzet, ja té aquesta mm. manera de dirigir, que, que és minimalista amb tots els detalls i, i se sap viure. Digne del com ja estem acostumats també a la, perla, a la perla 29. Ara, tal com diuen els personatges, potser sí que ara estem travessant un infern. Segur que estem presentant un infern i que potser serà millor després, amb una altra vida, potser, o amb una altra circumstància. Però, deixant a part el que està passant en el món, quin infern tan dolç poder gaudir d'una representacions com aquesta. I per acabar, deixem dir... Que l'autor, que era rus, ha anunciat que tots els drets d'autor obtinguts a les seves obres que es representin als teatres russos, aniran destinats per ajudar al poble d'Ucraïna. Molt bé. Perquè iniciació. va haver de fugir de Rússia, aquest autor, ja uh -huh. abans de tot el conflicte aquest, eh, perquè és molt contrari al Putin. I va, va posar... Ja no té ni nacionalitat russa, eh, ell, però doncs, ha determinat fer això. Uh -huh. Una obra que, si la voleu veure, estarà en cartell fins al 27 de maig. Molt bé. Una obra dit, difícil, eh? Que... Tal com he dit, sí. He llegit... La, mitjo, la pitjor crítica que he llegit la meva vida anava per aquesta per aquesta obra. I, en canvi i he altres crítiques, com per exemple la meva opinió, que a mi em va encantar em va encantar Clar, quan els espectacles són molt complicats no? i a més a més aquest que és com de collage de moltes coses no? costuma generar opinions molt diferents. És que més a més Saps? les actrius i els actors parlen sense dirigir-se a la paraula com he dit abans, qui ets, sense mirar-se però sent ells mateixos els narradors de les seves històries Molt bé I les, cada història és molt diferent una de l'altra però es van entrecreuant molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Elvira, pel, pels comentaris d'avui. Seguirem dimecres vinent per seguir comentant els espectacles que podem trobar a la cartellera de la Capital. Bon vespre, que vagi molt a bé. A vosaltres, bon vespre. Adéu-siau. I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. i Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes a Instagram, arrobaamuntaltaló.star, i també a Facebook. Tornem ben aviat a apropant-vos al teatre local, conversant sobre tot allò que passa als escenaris de la ciutat, amb les principals protagonistes. Que vagi bé, bona nit. Amunt al Taló Imagina un lugar donde el tátil se da y los nómadas bebente. Donde oyes hablar lenguas de aquí y de allá es caótico. Bueno, ¿de qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te echiza. Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá. de fia, oleràs, de verser a tegar, de asialino serà osatel. Melodías que van deleitando el lugar, cual calima al rozar tu piel. En su danza ahora estás en un trance sin más, y la noche te atrapará, si hará. Se hará claridad con su magia oriental. Se hará viajar tu paz, sentirás poder. La magia allí está, su arena te da más de lo que el camino que va a tu destino, el men de velo que quieres ser Os hay agradar al programa de esta semana y hasta la próxima, muchas gracias.